«Ти могла б, нащо я теперка приїхала, щоб похоронити гриця? А нащо я жила? Боже, це так я прожила, це так любила! Отче, отче, згадала Андроній отець Андроній. А довкола неї усе більше світліло». Щось змінилося. Соломія це відчула і спинилася. Зі сходу з'явилися спочатку перші несміливі промені, а потім почало викочуватися велике жовто-гаряче сонце, освітлюючи худорляву та ще по-своєму вродливу, схожу на птаху серед степу. Сиву жінку. Сонце ще було палючим, тому могло пригорнути її до себе. Вже коли Соломія верталася в село, озвалася мобілка в кишені ковтини. Алло, сказала Соломія. Бабуню, ти не спиш? Почула вона голос і впізнала. Оленька. Світланина, внучка з Рівного, без п'яти хвилин заміжня жінка. «Не сплю», – сказала Соломія. «Що сталося?» «Нічого не сталося, бабуню. Мені теж не спиться. Захотілося з кимось поговорити. Ну, я згадала, що ти рано встаєш, то й вирішила тобі подзвонити. Ти не сердишся, правда не гніваєшся?» «Чому би я мала гніватися?» «Ти не забула, бабусю, що в суботу у мене весілля? Як же я могла забути?» Соломія посміхнулася, і ранок раптом став ще теплішим, як був. «Приїдеш? Де ти?» «Тутечки, на Херсонщині. Обов'язково приїду». «Дивися, я чекаю», – сказала Оленка. «Без тебе весілля не буде. Ти ж моя улюблена бабуня». А якби ти побачила, яку мені весільну сукню пошили клас. Назар каже, що я геть уся просвічуюся. Назар то твій хлопець. Ага. Ой, бабусю, якби ти знала, яка я щаслива. Тільки трохи тривожно. Гостей дуже багато і я просвічуватимусь. «Ну, чого тривожитися?» сказала Соломія. «Всі дівчата мусять вийти замуж. А ти ж у нас як тая королева». «Справді!» Оленька дрібно засміялася. «Ой, бабуню, мало не забула. Увечері вчора до мене детько Василь дзвонив, то каже, що приїхала Соломія. Не тітка Соломія, а Соломія з Канади, внучка, дядька Тараса. Дядько Василь каже, що по-англійськи говорить, але хоче в Києві українську мову вивчити і тебе хоче побачити, бо щось там таке дядько Тарас про тебе їй розказав, а ще дуже хоче, каже, на українському весіллі побувати. То вони разом приїдуть. А ти їдь прямо до рівного. Чого ти мовчиш? Ти чуєш мене, бабуню? Чого ти мовчиш? Де ти пропала? Ти мене чуєш? Я чую, чую, сказала Соломія. Давно хотів розповісти історію жінки, вписану у двадцяте століття, так, як написав історію чоловіка в столітті Якова Володимир Лис. Майстер художнього слова, метр української літератури, але в першу чергу Володимир Лис – правжній феномен сучасності, творами якого захоплюється як політична, так і культурна еліта України. Перелік його винагород вражає. Численні премії коронації слова, включно з гран -коронацію Міжнародна літературно-мистецька премія імені Сковороди «Людина року», а 2012 року Державний комитет телебачення і радіомовлення України під час конкурсу «Краща книга України» визнав переможцем в номінації «Кращий бестселер. роман «Століття Якова» який також увійшов до п'ятірки фіналістів конкурсу «Книга року» за версію BBC. Вразило століття Якова, гадаю, що так само схвалює читачів і ця остання за часом книжка, де постає непроста, гірка, але горда доля волинянки Соломії, яка виразно висвітлюється, у притамановому Лисому письмі. Анатолій Дімаров, письменник. «Варто читати цю книгу, можливо, перечитувати». Андрій Куликов, телеведучий. Кінець озвученої книги. Запис проведено в Республіканському будинку звукозапису і друку